harmadik fejezet. A fekete vitorlás gazdát cserél. A hajó gazdája viszont borogatást cserél, mikor tudomást szerez az üzletről. Megindul a csempész háború, és néhány kalóz, valamint több vámhivatalnok fejgörcsöt kap. Széniával való eredménytelen tárgyalás után még aznap este megkötöttük az üzletet Págnás Kazimir matróz és alkoholista barátaival. A barát megkapta az 500 frankot, amelyet mint matróz nélkülözhetett volna, mint alkoholista azonban nem. A pénz részét nyomba italba fektette és annyira berúgott, hogy felkereste a kórházba a kapitányt és rögtön elmesélte, milyen pompás üzletet kötött. A kapitány, aki matrózával való nézeteltérése miatt súlyos fejsebbel feküdt, kisé kábult volt még, és így nehezen érthette meg, hogy hajója a fekete vitorlás gazdát cserélt. Mikor azonban megértette, sürgősen borogatást is cserélt, mert egyszerre lángolni kezdett a fejsebe. Nem baj, mondta aztán, mikor kis éle ha felépülök, úgyis megöllek, és megölöm azokat is, akik megvették a hajómat. Ha meg nem épülök fel, akkor úgy sincs szükségem a hajóra. Adj egy cigarettát, és játszunk egy parti pókert. Lángoló fejsebe ellenére septébe elnyerte matrózától az előlegül kapott 500 frank részét, aztán elégedetten hátradőlt az ágyon, és nagy füstfelhőt fújt a mennyezet felé. Nyugodt vérmérsékletű, rezignált ember volt. Ezzel ott mi hárman már fent voltunk a fekete vitorláson, és kezdtük, hogy bejárassuk egy kicsit. Szép, hosszú hajó volt, fekete tester és fekete vitorlákkal. Keresvese se találhattunk volna ideálisabb csempészhajót. A ha kioltottuk a lámpákat, éjszaka teljesen láthatatlanul tudott közlekedni a tengeren. Nincs az a sastamű őr, aki észre vehette volna. Erre a hajóra bazírozta mágnás kazimér a csempészháborút. Fogalmam sincs róla, honnan vette pontos értesüléseit, de mindig mindent tudott. Tudta azt is, hogy Xenia és bandája mikor akcióba lépni. Tudta azt is, hogy az elefántcsonttal megrakott gőzös másnap este futba az oráni kikötőbe. Némi kerülővel jön Dakárból, ahová az elefántcsontot tevekaravannal szállították. És csupa válogatott rabló van rajta, akik minden lelkiismeret fordulás nélkül ejtették át a csontot gyűjtő néger törzset. Hamisított pálinkát, hamis pénzt és teljesen haszna vehetetlen fegyvereket adtak cserébe. Ezek után azt hiszem mindenki belátja, hogy nem érdemelnek kíméletet. A vasnakú Bill mogorván cigarettára gyújtott és társaihoz fordult. – Mám, gyöhetne? – mondta. – Igen, mám, gyöhetne. – felelte tétovatom. És a többiek is bólogattak, hogy igen, már jöhetne. – Nem szeretek sokáig várakozni. – Jegyezte meg térdig vérzsekk. – Igazán nem érdekel, hogy mit szeret és mit nem? – szólalt meg a főhadiszállásnak berendezett városvégi kiskunyhó ajtajába egy suttogó hang. Az öt ember megrezzent és a hang nézett. Ott állt a fekete kéz, fekete férfi ruhába, puha talpú, fekete csizmába, széles kovboly kalapba és arcát szokása szerint kendőt akarta. Kezében kis gyöngyházagyó revolvert tartott. Egy pillanatig csend volt. Utasításaim a következők. Mondta még mindig suttogó hangon, és a többiek nem csodálkoztak ezen, mert hozzászoktak, hogy főnökük kilétét hang után sohasem fogják megállapítani. Most felkerekedtek, és kimentek a régi kikötőbe. A kikötőban a sarkába mindenféle kimustrált berendezési tárgy között egy óriási, ugyancsak kimustrált gőzkazán van. Ebben a gőzkazánban lakik Mágnás Kazimir, aki legveszélyesebb ellenfelük. Álmába meglepitek, összekötözitek és ide hozzátok. Miért állunk ahhoz öten? kérdezte térdig vércsek. Mert négy ilyen nyavajással elbánnak. Olyan ember, hangzott a ideg válasz. Legalább öt ilyen nyavajás kell hozzá. Az öt ember szikrázó szemmel komoran hallgatott. Csupa válogatott, életveszélyes és lelkiismeret nélküli rabló volt, és a fekete kézen kívül senki mástól nem tűrték volna el ezt a megjegyzést. Tőle tűrték. Biztosan tudták, hogy így van. Nem is vitatkoztak tovább. Felkerekedtek és elmentek a jelzett helyre. Mikor benyitottak, Mágnás Kazimir békésen aludt a gyapjúbál a tetején. Legalábbis látszólag. De amint térdig kinyújtotta felé a kezét, olyan borzalmas pofont kapott, hogy neki esett fejjel a gőzkazán falának, és ájultan elterült. Egy óriási ugrás, és mágnás Kazimir már kint volt a helyiségből. Gyorsan lovi, suttogta. Egy fej bukkant ki az ajtón, ezt azonban nyomban betörtem egy Aztán bezártuk az ajtót, és rátoltuk a keresztvasat. Vagy dörömbölés hallatszott természetesen minden eredmény nélkül, hiszen a az fala sokkal többet kibírnak, mint öt ember ökölcsapásait csapásait és rugásait. A dörömbölés egy rendőr csalt elő valahonnan. Nyugodt léptekkel közeledett, mert megszokta erre felé a zajt. Csak úgy félváról kérdezte. Na, mi van itt? Jaj, vendör bácsi mondta a siránkozó hangon mágnás kazimir. – Gyanús fickók megtámadtak lakosztályomban, és nyilván bántani akartak. – Nyilván? – kérdezte a rendőr. – De milyen nyilván kévem? Állítólag evve felé sok a vosszembev. Lehet, hogy fevakaltak pofozni, vagy ilyesmi. A rendőr bólintott, a sípjába fújt, és gomibotjával verni kezdte az aszfaltot. Kopogó rendőrcsizmák közeledése volt a válasz. A fekete kéz ez alatt nyugodtan helyet foglalt egy karosszékbe, figyelte, hogy eltávoznak-e az emberei, és mikor ismét teljes lett a csend a külvárosi kunyhóba, felállt, eltaposta a cigarettáját, és hozzálátott, hogy átkutassa a kunyhót. Papírszeleteket dugott zsebre, eltette egy zsebkönyvet, két fényképet és egy levelet. Később egy tört is talált, amelyet szintén zsebre vágott. Aztán egyszerre megmerevedett, levegőbe emelte szó nélkül a két karját. Ez a leghelyesebb, ha valaki érzi, hogy hátulról revolvert nyomtak a derekához. Hát, maga kicsoda szép fiatalember, suttogta valaki a háta mögött, és a revolvert még erősebben nyomta a derekához. Kellemetlen helyzete ellenére elmosolyodott. Itt nincs mit tagadni, mondta, hiszen a vak is láthatja, hogy én vagyok a retteget fekete kéz. tévedés hangzott a válasz. – A retteget fekete kéz én vagyok. Megfordult. Fekete férfi ruhába, puha talpú fekete csizmába, széles kavbolykalapba kendővel elfedett arccal állt előtte a másik fekete kéz. Kezében gyöngyháznyelű revolver tartott. – Na! – mondta újonnan érkezett. – Hát ennek a játéknak egyelőre vége. Kisi elszámította magát. – Hová tette az embereimet? – Elküldtem őket, egy kis munkát adtam nekik. Hangzott a válasz. No, ez nagyon szép. Mit szólna hozzá a kedves kockás, ha azt mondanám, hogy vegye le azt a kendőt, hiszen mi ismerjük egymást. Igaza van, felelte kockás, aki belátta, hogy nem játszhatja tovább a szerepet, mert megérkezett a főszereplő. Leveszem a kendőt. Égy nem. Azt hiszem, lehelyesebb volna, ha maga is ugyanezt tenni, hiszen amint mondta, ismerjük egymást. Az embereim azonban nem ismernek, hangzott a válasz, és visszajöhetnek. Kockás ábrándosan elmosődött. Borzasztó ez gyönyörű szénia, de ellent kell mondanom, az emberei nem jönnek vissza, rendőrkézre juttattam őket. Hogyne, van még néhány ember célra, és ha térdigvérzsek, valamint a társai a jelzett időben nem jelentkeznek, örömmel megteszem ezt a tréfát. De én nem értesítettem a mágnást erről a feltételről. Legyen nyugodt, majd értesítem én. Tapsolt, mire négy rendkívül mogorva férfi lépett be, akiknek csak a szemével intett. Ezek azonban értelmes fickók voltak. Egy intésből is értettek. Pillanatokon belül nagyon megverték kockást, aki ebben a helyzetben nemigen védekezhetett, és a szűk kunyhóba felét se fejtette ki a roppant erejének. Meglepően rövid idő alatt kapott vagy háromszáz pofont, és mikor a földön volt, még akkor is rúgdosták. Néhány perccel később már mozdulni sem tudott. Mind a mellett erősen összekötözték, majd a fekete kéz újabb intésére otthagyták és bezárták a kunyhóba. Szénia csak másnap délbe jött vissza. Ez alatt már értesítette Mágnás Kazimirt, hogy milyen módon kaphatja vissza barátunkat, Mágnás Kazimir mindenbe beleegyezett, mert nem akarta kockáztatni kockás életét, de nagyon rossz kedvű volt, és kisebb bizalmatlan is. Minden esetre látni akarta előzőleg kockást. Xénia beleegyezett, hogy vele jöjjön, és meggyőződjön arról, hogy igaz, amit állít. Kinyitotta a kunyhót, aztán rekedten felkiáltott. Kockás eltűnt. Csak az elvágott kötelékek feküdtek a padlón, és egy kettétört szék. Kockást, Mont korbiőr őrmester szabadította ki. Helyesebben nem is az őrmester, hanem Lilike a patkány. Az őrmester egy járőrt vezetett felé, mint minden negyedik éjszaka, amikor is befutott az állandóan folyamatban lévő lőszer után pótlás az Orániki kötőbe, és innét szállították teherautókon tovább. Csak a legmegbízhatóbb a ellen ellenőrizhették a szállítmány elindítását, így került ide az őrmester, aki már végzett munkájával, és annyira ráért, hogy szabadon engedte Lilikét, hogy futkározzon kissé a szegény állatka, akinek minden tagja meggébb az őrmester zsebébe. Lilike egyenesen a kunyhó ajtajához futkározott, ott két lábra állt és cincogott. – No, mi van, gyönyörű állatkám? – mondta gyöngéden az őrmester, és oda sietett. – Gyere szépen. Lülike azonban nem ment szépen, hanem ismét két lábra állt, és valósággal sikoltozott. Mikor pedig az őrmester erővel akarta elvinni, mérgesen a keze után kapott, hogy csak nem megharagta. – Ez valami ismerős szagot érez, – mondotta a és megzörgette az ablaktalan kunyhófalát. – Hé, van itt valaki? – Én vagyok itt, – felelte elhaló hangon kockás. – Ásson ki innen az embereivel! – az őrmester intett, mire előkerültek a rohamkések, és ásni kezdték a porhanyos földet. Kockás pedig néhány perccel később szabad volt. A fekete vitorlás könnyed ringással siklott a hullámokon. Aggódva sugtam Mágnás Kazimírnak. – Te! Figyelj csak ezt az óriási motorcsónakot! Úgy jön, mint a villám! – Látom, felelte Kazimír. – Ez is a szállítóhajó felé igyekszik. Biztosan megelőz bennünket. Egész biztos bólintott nyugodtam. – De hiszen valószínűleg szénia van benne az embereivel nem tartom kétségesnek.- És mégis ilyen nyugodt vagy? Hát azt akarod, hogy szénia foglalja el a hajót?- Azt.- Oldalba bögtem kockást. A mágnás egészen megbolondult. Már közel voltunk az elefántsont szállítmányt hozó hajóhoz. Ott horgonyzott a nyílt tengeren, mert nem tartott a tanácsosnak, hogy kincseivel együtt befusson a kikötőbe. Egyszerre revolverlövések hangzottak fel, és mivel mi sötétbe voltunk, láthattuk, hogy az előső fedélzeten harc folyik. Legalább tizennyolc ember verekedett egymással, keményen és kiméletlenül. Később megláttuk Széniát is, aki rendes fekete férfi ruhában összefont karokkal állt az egyik árborsznak támaszkodva, és innen irányította a hadműveletet. Az emberek ládákkal bástyázták el magukat, és ha egy-egy fej vagy test kibukkant valahonnan, akkor lőttek. Később Szénia is lekuporodott a parancsnoki híd mögé. – Most! – súgta Mágnás Kazimír és megnyomta a kormányzrudat. A fekete vitorlás zajtalanul és a fekete éjszakában láthatatlanul a hajó oldalához simult. – Átkapaszkodunk! – súgta Mágnás Kazimír, És egyenesen le a vaktába. Úgy történt. Amíg az eljussó fedélzeten veszettül folyt a harc, mi a hajóraktár felé közeledtünk. Egy őr állt a raktár előtt puskával a kezébe. Borzasztóan meglepődött, mikor a sötétből előbukkant egy óriási őkör, kockás le, s csapódott az állára. Aztán elkezdtük a zsákokba rakott elefántcsont átszállítását. Nehéz munka volt, és nehezebbé tette még az is, hogy halálos csendbe kellett elvégeznünk. Legfeljebb fél óra időnk volt, míg azok ott elől formálisan értünk harcoltak, hiszen ez volt Mágnás Kazimir példátlan ötlete. Széniával és embereivel végeztette el a piszkos munkát. Mikor az első három zsákot átvittük, Kazimir intett nekem. Te itt ma vadsz, mert mi elvősebbek vagyunk és könnyebben cipeljük a zsákokat. Neked csak az a dolgod, hogy átvett tőlünk és elhelyezd a kavrát mellett a fedélzeten. Úgy dolgoztak, mint a gőzgépek. Szinte másodpercek alatt hordták fel a zsákokat nesztelenül, és nyújtották át nekem a hajókorláton keresztül. Fél órával később verejtékbe fürödve visszaugráltak ők is, és Mágnás kazimír lihegve mondta. Néhány zsák ott ma nem csinálhatjuk tovább, a harc máva végét jávja. Nem baj, nekünk ez is elég. Az ágvitorlához lépett, és meghúzta a kötelét. Intett nekem, hogy tegyem ugyanazt a tartvitorlával. Kockás akkor a kormány működött, és a hajó elfordult a harc helyétől. Ugyanakkor ismét motorcsónak siklott el mellettünk. Egyenesen a nagy hajó felé iramodott, és vámőrük ültek benne. Hiszen nem mondom, bólintott Mágnás Kazimir, jó fogást csinálnak így is, már veszélyes csempészeket kevítenek képzve. De a levélben, melyben értesítettem a vámhivatalt, sokkal több elefántcsontot ígértem nekik, mint amennyit ott találnak. Hogy fognak ezek elszámolni? Amint távolodtunk, még hallottuk, hogy újabb dulakodás kezdődik a fedélzetem. Aztán nagy csobbanást hallottunk. Valaki a vízbe ugrott. A fekete vitorlás azonban akkor már teljes széllel haladt. Hát most mit csináljak magukkal, gazemberek? Üvöltötte, mondta Korbi őrmester. Ilyen pimaszul még nem ugrattak be soha, és ezt a teljesen lezüllött disznót még én szabadítottam ki. Ne veszek egyen, őrmester, mondta elgyötört hangon kockás. Először is elégedjen meg azzal, hogy sohasem kaptam még akkora verést, mint ebben az ügyben. Másodszor pedig abban a levélben, melyben a vámőröket mozgósítottuk egy csomó veszélyes csempész elfogására, közöltük, hogy századunk negyedik szakaszának. Tehát Szerzson Montcourbier paracsnoksága alatt álló szakasznak két közlegénye csinálta ezt a bravót. A dicsőségben tehát maga is osztozik, és ezt sohasem ártat az öregedő artisztnek. Az öreg apja öregedő, disznó, mondta, de már sokkal enyhültem akkor. Ne is néz rájuk Liliket!